قرآن و محترمو رجد کو مولانا مبتیس رجدی سے دا دور ہے تفسیر قرآن چھ پچاس بارہ آتانویں باندی شروع شوئی دا اوپا سترہ ایت نانویں باندی سر ترسی دلی دا دید ملائدو پا تیرسا تی اشاری تو اید سنت کے سات ایند سیدیز دکان نمبر تیس عبد الرحمت لا زان از دی نیچوک جانگیر رو سوادی پروپرائیٹر تو تو انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیو تین سا ایک ستا واندس ایک سو چوزیس بندگیو کا رب تراغی چراش رب العزت دو انبیاء المسلام دو عیسال اسلام صفت چکئی رب العزت نو گره پکم الفاظ بانی کئی دو اسلام صفت چکل اللہ کوي سورت الزخرف سورت الزخرف پنځشتمه سره پیژارل سورت الزخرف پنځشتمه سره ده اسلام عليه السلام صفته الله کوي يو كم اشپيتم ايت سوره زخرف ان هو الا عبد ان هو نو عيسى عليه مگر بندا بندا او بندا عبادت قل د الله ان هو الا عبد انامنا عليه مون غنیمت کلو پاغو ان ہوا اللہ عبدونو نواغا مگر بندہ انعم نالیہو منگ اب ان ہوا اللہ عبدونو انعم نالیہو دائیں گے رب العزت دمالائیو کو توصیف کریو سورت انبیاء سورت انبیاء اگرے سورت انبیاء ولسمت سپارا سورت انبیاء اچپا گشنم کمال پو عبدیت کرے سورت ای انبیاء اس پہ گشتم آیا وقالو تخذر رحمان ولدن سبحانہ بل عبادم مکرمون بلکی بنیان جد اللہ عزت کرشویری پو عبادات بل عبادم مکرمون عرشنم کی عبادت عبادت څنګه کوي ولا هو من فی السماوات و ولا الارض ومن عنده لا استكبرون عن عبادته اغمائكم چلا زغ دین الوینا کیل الله دا بندګینا ولا یستحسرون او نستریکی کی دا الله دا بندګینا سن بندګی کوي یسبحون الليل و پاکی بیانے دا اللہ عشبہ دو رجے روز عشبہ لا یفتورون سستیم نکے اس ترکی گنا سستی نکے روز عشبہ پزانی عبادت تاثیر تملائی کو کئی پا عبادت لا استقبیرون ان عبادتی ولا استحصیرون یو سب بیرون باقی بیان دې الله اشباورا زو سستی نکوي د الله په بندګۍ کې دارنګي د هغه پراستو تاریخ قران ذکر کړي یو استعمال سره سوره لوکمان د کووري سوره لوکمان رب لی زت د لوکمان ذکر کړي نو څه باندې چې هغه دغه خبره کړو واه هو خيار د دنیا د یاره سمایا ته وایز قال لقمان لابنی کلا چوی لقمان خپل بچوړي ته وہو یعزه نسیتی ورتکو یا بنی لا تشرک بالله و بچیا شرک نه کی الله سره د الله بندګی وکا د ان شِرْكَ عَلَى ظُلْمٌ عَزِيمًا یقیناً شرک جده دلوئی ظلم ده اِنَّا شِرْكَ عَلَى ظُلْمٌ عَزِيمًا داریں گے سر رشتہ میں سپاراو کرو سورت مومن ده موسیٰ علیسلام اغمل گره ده ساختی اغمل گره مخی نور سارا پتے نی لگی دا ججب لیکن کل ده موسیٰ علیسلام بای تکلیف راگره نرا خلا يوسرتم وايتا قوم ماليا دروك ميل النجات وتدعون الى النار واجمعوا سيري مالا جزرا بلم تاسلركا ميابايتا وتدعون الى النار او تاسرا بلما لورتا تدعون الى اغفر بالله تاسرا بلما لجز كفركم بالله كفر سنغى يعني الشرككم اللازرة ما ليس لي بي علمونه وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار زرابة لم تازل على شعبادة الغفار زداوهم أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرمان ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة ما سنبقى بيان كره ما فَذَكُرُونَا مَا أَقُولُ لَكُمْ نشت وکړو درګیله مؤمنو یاد بساده زده درتوام منه و من الخلق بالکل نه منو چې نه مانی ناغه خیره شروع کړو و اوفو ذعمری الى الله زهوا لكم خپل کار الله ان الله باصرم بالعباد الله دې دنګره بنان لرا تاسو ما خبر وانه ووفوض امرى الى الله خپل کار الله تا خدایا تبو برواز کا خیره ورته وکړو ووفوض امرى الى الله اي امام زيبو چې دلته رانه شي ووفوض امرى الى الله دې خدای وي قبازي نديو درته کوي در رجل مؤمن خیره نه وکړي د زار رجل مؤمن کړي د مختيجان ټول کافران کړي دي او فوځو امرې ال الله ا مختيجان وې امين ولکد و نکې خیرت تلته کړي ته کافر کړي او زاري مؤمن کړي داري تا دار حلوا ول نه درا وړې نه دی و خدایا د دې وی خوبا زا او فوځو امرې ال الله خپل کار الله تعالی کوم دی ما موړ نکړم داري دی ویا دعا مالکنا مریو دعا مانو خو خیره درته کوي په عربی کې ته سويږي و فوز امر الى الله دا تاسو ته نو کوګنه دا چا ویلو رجل مؤمن ویلي فرعون والا تنو ویلي دواي که خیره کړي واه مته ورته شرصحابه منګل ویلي چې و فوز امر الى الله ان الله بصير بالعباد توصيفه رب ال عزت کډل مؤمنو دغه درېشته مې په اړه وګوره سایه یا سینا ومال یا اعبدل الذی فزرنی ویل یتورجون وا غ زمیدار په منډه منډه او دا پروستو د ام بیاو امداد کړي او په میدان کې ولاره ومال یا اعبدل الذی فزرنی سې دې مال را چې بندگی نکوم دا آزاد چې زی پیدا کړم توصيف رب عزت په ځکه په اپ دیات او مال تنزل سم سره سوره کاف لیکو غري 16 مایا ته ورابتنا علی قلوبهم اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ا موږ پټه لګو دا په ژوند باندې هغه نو جوعلان د توحید او د سنتو اځيرا په سېټلې کې اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کله چې پازلاره نوېږي رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُ وَمِن جری مونږه را مدد کوو به د الله رسول لکه نوې مونږه په دغه وخت کې د بن صاحب خبره توصیف رب ال عزت دغې کوي دغې صورته تور لیکوګلې سورې د تور سورې تور رب ال عزت بریانو توصیف پس سره کوي په عبدیت او اشتمسه پارا تور فمن الله علینا جنتیان جن تلارشي و بالا باز و مالا باز یت ازالون مخامق بشی باز دی په بازبانی تبوسن کوي یو بل نو تبوته کوي قالوا انا كنا قبل في <تصفيق> اهلنا مشفقين موږ په پلار کې یریدن کې موږ یریدن په دنیا کې سبا مرګشته حزاب کتابشته الله ته مخامخ کېدلشته سبر راځريږي فمن الله عبدالکلام مونږه عذاب ګرم نه اگر ګرم عذاب نه الله مونږ بشکرو دا وی اناکنا من قبل ندوه و مونږه په غاب دنیا کې مونږ با یو الله تعالی مدد وي مونږه لوې الله تعالی مدد چي لوې الله تعالی مدد چي انه هو البر و رحم یقینا چاچ اللہ ترامدت ہوئی دے دلالہ بندگی کڑی دا اللہ پہ دی او جنت تے بودنی دی اِنَّاوُوَ الْبَرُّ رَحِیمًا یقیناً اللہ دے احسان کونکے مہربان دارنگی صورت دار ہو دار یو کم درشمہ سے پارا دی جنتیانو صفت چا اللہ کونی پزز رکی دی رب عزت د جنندگان توصیف ذکر کئ نو کوم الفاظ رکئ صورت دار ايشبه استعمال یو کوم درس به پاره ايشبه کم ایت آی نه یشربو بیا بعض الله آی انا الله و جنت به بو زم من کاسین دا تیالو نسکات بشروع کی کانمیزاجو ها کافورا چشی باقون دا غی عرقی کافوری عینان دا یو چنه دا یش ربو بی ها عباد اللہ اس کی با دا غینا بنیان دا اللہ یفجیرونا ها تفجیرا روانه باغ دراب روانه لسارا کم زکی زڑا غوار یا زکی اچی کی جنتی یوفجیرونا تفجیرا نمخصو آئی عائنن یشربو بیها عباد الله عباد اللہ دا اللہ بندگی کڑے ووے عباد اللہ دی جنتیانو صفت چا رب العزت عباد اللہ دا اللہ بنیانو دارنگی رب العزت چاہ چاہ بندگی دا غیر الله کڑے نو تشنیع کئی تشنیع کئی اللہ ولی ایتا بندگی ده غیر اللہ اکڑا بدبخصا سورت مائدہ لکھو گو ری چھنٹر نمبر آئے تو شپاگ او یایم سورت مائدہ تشنیقی اللہ تاغ خلقو چاگی عبادت ده غیر اللہ اکڑا <coughs> <coughs> <coughs> اس پہ گاوی آئیم آیت سورت مائدہ من دون اللہ حمزہ دا پارد توبیخ دا قُل اتعبدون من دون اللہ قُل اتعبدون من دون اللہ او آیا و بندگی کو اتعظو بید اللہ ما لا یملکو لکم ذرن ولا نفعا داغچا چو واسن لره تاصل ارت الزرارو واسن لره تاصل ارت اللہ تا خلق وبد بختو تاسو عبادت کوئی دا غیر اللہ قل اتاب دونا من دون اللہ وابندگی کوئی بید اللہ ما لا یم لکلکم زرن ولا نفعا او ابراهيم عليه السلام تشهي او فلكم ولما تعبدون من دون الله وهلا شيء تباشي برباد شي تاس دا غیر الله بندګي کوی نشرک عبادت دا غیر الله سبب دعذاب او غرضونه زجر به شرک توصیف کوي رب العزت دا اختلو عباد نو توصیف کوي رب العزت چی عبادت د رب رضا تو او چی عبادت د غیر الله شي نو تشني ايا كنا عبده خاصه لار عبادتو ايا كنا و ايا كنا و ايا كنا استعين اوسات افسر ذکر کړي ايا كنا و, و نستعين دا کافی وګڼه دووباره یاكا ذکر کوله ته ضرورت علی کی یاكاش ته نو په ماطوف کې بیا دووباره یاكته ته ضرورتو ضرورتونه لکه फायदा دا حاصلې دا फायदा دا حاصلې دا چې دا وې یاكنا بوته مستاقل معبود چه ده رب العزت ده وَنَسْتَعِينَ معتوف شو دی تابه وی معتوف ونی مطبو وی اغاصل دا بطبا یعنی رب العزت مستعان بطبا ده معبود و ده دا لگا پیدا که ده انو دوباره ذکر کرو لکا سنگا چو رب العزتو معبود مستقل دے پخپلہ دارنگی رب العزتو مستعان پخپلہ دے مستقل مستعان یو اللہ امداد کنندہ یو اللہ دے او معبود یواج اللہ دے خاص اسلام بندگی کو و ایاکا او خاص د تانه من مدد وارو عون مدد توائی چونکه با با استفعال تلار شی با با استفعال که سین تا دا پار دا طلب وی نو نستعین دا جمع متکالم نستعین الله من ده تانه طلب د مدد کو مدد چانه وارو یواز ده تانه ایا که خاص ده تانه من مدد وارو خاص استم بندگی کو او خاص د تا مدد واړو اوس مدد دو قسمه ری یو مدد د سبب لاندې دی سبب لاندې لکه پنځه تی او چا تول نه نو یو سړی ته مہربان ده پنداس ورو چتکار نو دا جائز دی دا د سبب لدی دا څه و د فعلی دا فعلی استعانه د یو بل ته کول یو بل کول یو بل مدد غوښتن دا جائز دے دی دې چا شرک نه دی ویلي دې ته استعانه فعلی وای دی یو مدد کولو یو سری پړ اونټاله پړ وچا توله نشي نو بلته پړ د سره وچا جائز ده ده تا استانه د فعل وای ده جائز ده غیر اللہ نه عیسی علیہ و سلام فرمای من انصاری ال الله نو انصاری چې مدد کوي دین د الله من مینو ګری شه را سارا د الله دین کو من انصاری ال الله نو عیسی علیہ السلام اګی قال الحواریو نحنو انصار الله او فیت بوجه منګیو منګا د الله دې دین د امداد لپاره دا نو یو استعانت مدد وغختل دی زایری سوزونه کې دوی بل سره د چا پواز کی کیوی رضا جایز دی کله کله دوکه کې وګوره قران کې الله واي واستعينوا بالصبر والصلاه تاسو مدد غواړې په صبر سره سره نو صبر او مسخو الله نه دی غیر الله دی صبر غیر الله دی او غیر الله دی او قران کې الله امر کړی واستعينوا بالصبر والصلاه مدد غواړي په صبر او په مصره واسبا تفویج نه وای دا واستعينوا بالصبر والصلاه کا تطب تو بالقلم ما ولي کو په قلم سره په مدد د قلم سره سمه تلبي قلم نه کار وای کلم نماز ریکلو کار واغست دارنګه در باندې تکلیف راشی نو واستعينو بسبر نو صبر نه کار واغلی صبر نه کار واغلی صبر نه مدد نه صبر نه کار واغلی کله در باندې تکلیف راشی د موز نه کار واغلی سې تکلیف در راشی زر زر په موجود دی چې الله پاک تاسو مشکلات حل کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا عزبو امرو کله چې په یو کار شو نبی عليه الصلاة والسلام بیا نبی عليه الصلاة والسلام فبادرا الی الصلاه نبی عليه الصلاة مبادرت به کو مز طرف تا زر, زر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ندا استعانه فیلیه دا جایز او دو استعانت قولی دے استعانت قولی استعانت قولی مدد غختل را مدد شویل چلکت دیتے ویلی شي دعا او حدیث کے رازی الدعا و مخل او عبادت عبادتون کی روی عبادت اغسر دعا غختل را مدد شویل عاجزی او زاری کولو نو او و بغیر دا اللہ نا بل چاہتے بنا کئے بل چاته بنا کئے که بل چاہتے نیو نو یو زائی قرآن ذکر کئی لَهُ دَعْوَةُ الْحَاقُ یو اللہ تا رحمدت وایا وَالَّذِينَ تَتْرُونَ مِن دُونِي اَغَى خَلَقْ سِتَعَسُو بِیدَ اللہ نا بل رامد کوئی نو قران ال دیولو سورۃ الرعد کې و ماذوالکافرین اللہ فی ظلالو نشته ده بلنا د الکافر مگر یو ځای او دیم ځای قران سورۃ فاطر کې ویلو سورۃ فاطر کې و یوملقیامت یکفرون بشریک القوم قیامت کې ستاسو شرک نه بینکار د چیرې دا د دعاو ته قران شریف ګلو چې کله غیر الله تشويره او دریمه سوره احقاف کې الله ویلو و من ذللوم مې يذعو من دون الله څو ډېر لوګمرا دا و جانا چې را مدد و بي الله نو دعاو عبادت دي د عبادت بغیر الله ګفر دي و ايا که نستعين بازی خلکو سو شوبहात پیش کوي پېری باندې لکه کله دایو شوبहात ذکر کی ملا وقاری وایز ذکر کړي حدیث لیکره ای ذات تحیرتم فل امور فاستعينوا بهل قبور کله چې پریشان شوی په یو کار باندې نو مدد غواړي د قبرون والونا حدیث کړه غللې حدیث کے راگلے ملاحلی قاری ذکر کردے ازا تحیرتم فی الامور فستعینو بی القبور دویم ازا آئیت حکم الامور فعلائکم بی صحاب القبور کلچ کارون تازو پریشان کی نتاز بانی لازم دی قبرون والا قبرون لور جائی اغین السعوب والی ناغیب استاس مشکلات حل کی درین لو حسنا حدکم زنو بحاجارین لنفعہو کدیو سری گمان گڑ پور جوڑ شی کنا بسکار کی گڑ پور رچا داوی یقین پور خبر دا پو گڑ پور یقین شنو ہم جوڑی کی او کار لرگی پور جوڑ شنو ہم جوڑی کی نو کار بابا پور جوڑ شی کی لو حسنا حدکم زنو بحاجارین لنفعہو دانه کله زګر کوي امام غزالي وویل چې په احيالونو کې زګر کړي ما یستمد دی په بی بی حياتي یستمد دی په باد او فاتي چا چې مدد غوښې شي په کې نو مدد غوښې شي دا پس د مرګ په جون کې چې چا نه مدد غوښېږي نو چې مرشونه هغه پس مدد غوښې شي وګوره دا ټول او دی دي اقوال دي دارنګي ذکر کوي کولمای کولمای تبرکو بمشاهده فی علی حیاتی یتبرکو بزیارتی باذوفاتی ویچانا چ تبرک حاصل دې شو پوجوان کې نو پاز د مرغنا داغه نتا بارک حاصل ول شي وګوره دا ټول دی شرور مسادی کی ذکر گئی لِلْعَرْوَحِ الصَّافِيَةِ تَاثِيرَاتٌ فِي الْإِمْدَادُ اغپاو کو صاف ارواح دو پارا تاثیرون اشتے فو امداد کے لا سیما بعد انحلالیا من عقد الطبع و قید النفس ربط حال الممات ہر وقت چې روح دې بدن نه وځي دو ناغي تعقب لا سوازي عيبي له ظلم کوي اوري ظلم کوي اواز ټول کوي دا رنگي د بازه صوفیا په ذکر کوي روزي از شیخ ابو العباس خزر به خود ما شیخ ابو العباس نه تفله تفو ذکرو که زندګان را قوت اندار کوي است یا مردا ګان را ژوندو لپاره طاقت ډېره او غدمو طاقت ډېره پس او مر جواب داد اعمال جواب را کړو که اگر چې یو فرقا ګفتہ است که قوت اندار زندګان کوي است یو وردل دا وایي چې ژوندو طاقت ډېره دي مگر ما مے ګویا م که قوت امداد مرداگان قوی تراست و امداد ورډیو صاف نه داډیر کوي و شیخ گفت کې امیه خاصه او شیخ ذکر کوي چې حق دی وګوره و دا راغلی دی وژنه زمونږه دو دل تا دی زکر کئی کله کل چه دیالا سم صفا دیالا سم صفا البسائیرو دملاڈ آگئی بسائیرو اگه کی دی زکر کئی وائزن محمد اشرف علی تانیوی فی بزن جمشه ان والد د شاول اولاد دهلیوی کان یحییلا مزار قطب الدین باسیار کا کی رحم الله فخطر فی قلبی یوما هل یحصل لو علم بالزردیهو فسمیع من القبر شهرانو دذم پزره کی تیر شو دشاول اولاد دهلیو رحمت الله علیه الصلو دذ کا کی بختियार کا کی رحم الله قبر تبستر ات راتو... زره کی دا خبر والا چیز رازم خودی زمان پراتلو خبر ده کنه دا خبر چیز ده زدکی ده خبر نالا اچیز ده بیا قبر تو رسی ده نو قبر نه یو شیر شروع شو قبر نه اگا بختیار کاکی رحمتو لاله یو شیر ہوگی ده واو ری ده نو معلوم داشو چیز ده خب پویگی او خاوري. ری او خواب دارنګ دې ذکر کوي پنځله سمه صفحه کې والما من وایزان ان الاستعانه بالمخلوق في دفع الضرر او جلب النفع جائز دین معلومه شو مدد غوښتل د مخلوق نه په لری کولو د zarar کې او په را سلو د فائدې کې ټوله جائز دی وګوره شیخ چوبانیشتي دارنگی دیز دکر قیب پوش پارنسما صفحه کی اشپارنسما صفحه کی, اش صفح کی فَيَا زَبُونَ مِنَ الْعَرْضِ وَالْسَمَا حَيْثُ يَشَاؤُنُ شَهِدَان چِكَلَ شَهِدَان فِي دی نو دوی حد من مِنَ الْعَرْضِ وَالْسَمَا عصمان و زمک کول بانی کر دی دی خوخی وَيَنْتُرُونَ أُولِيَاهُمَ وَيُدَمْ مَرُونَ آدَاوْمَ دا اخبرو دوستان امداد کئی اخبرو دو دشمنان ویخ لڑای یودت مرون آدَاوم دا, دا تباقی دارنگی نلسم صفحہ کی ذکر کئی نلسم صفحہ کی وی دا, دا تلل دیر بہتر دی دا جمعی دو روزی قبر تا ذکر چه ده جمعه ده روزه زایر قبر لورشه حتی ورده انه زیارته یوم الجمعه افضاله لیانه یوتل علم للمیتی فیاضل یامه اگسر من سارل ایامه پی ده جمعه ده علم دیر شه نو کل علم لکمی از جوی پر رج علم دیر زیاد شه چه سوک ده قبر لاجن آغتی پوئی گی فلانے را گلے فلانے کاکا را گلے فلانے ماما را گلے دیکھو دا واعیات شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی البلاغ المبین کی ذکر کئی دا سوچے ما عبارت ہوئی اس مسئبت دائی چھ چر تا عربی ہوئی نی دے ور حدیث ہوئی دی پدیدر خشنر ہے چھ حدیث دکا عربی رے وچھ دا عربی ٹکی ہوئی بس دا حدیث ہوئی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بلاغ المبین کی ذکر گئی امثال ای احادیث بسیار ان کہ سریع مناقض دین اسلام استو دا احادیث طولو دا احادیث نیجا دا بلکل دی اسلام مخالف دی دا بلکل دی اسلام مخالف دی دا رنگی روح المعنی تفسیر روح المعنی ذکر گئی وَلَيْسَابِ حَدِيْسِنْكَ مَا تَوَحَمَا ازا تحیر تم فیل امور فستحینو من صاب القبور گوری دا حدیث نه ده کلستاز پا یکار بانی پریشانت ہوئی نو دا مرونو مدد گواری دا حدیث نه ده دا داگئی پوئی گی نموسیباتی پوئی شمسلوانی دیت حدیث رول ذکر گئی دا حدیث نه ده چتا حدیث وائی دا رنگئی دیت زکر گئی نیزه خبر واحد شي او بیسنه د شي خبر واحد شي او بیسنه د شي نو په مقایسه د قران کې هغه قبليږي اوس قران د حقوق وره قران کې الله زوایی وصل الله من فضل هو وای د الله نه د الله د مهربانينا ادي ونه مډینو وغواړه اړید جمیش په طاقت دیږي اړې وصل الله من فضل هو جمیش په تا او طاقت داغه دیر شو پالوان شویخ وای تی خوش کره ایرتش او طاقت داغه سن دیر شو وصل الله من فضلیحا او قرآن سوائی فابتغو عند اللہ رزق او قرآن وای این انصرکم اللہ فلا غالب لکوم ویخزرکم فمنزل زی انصرکم من بعدیحا او قرآن وی قلی نصبہ ماکم قورانا فمن یاتیکم بمائم معئین قرآن وی ام من یجیب المسترح زادا و یکشف السلوء قرآن وی ام من یادیکم فی الظلمات البلی والباہر قرآن وی یمسک اللہ بزرن فلا کاشف لہو اللہ ون یردکا بخیر فلا راد لفضل قرآن وی تُلاَ فَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِذَرِّينَ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ذَرِّيٍّ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَتِهِ هَلْ هُمْ هَلْ مُمْسِكَةٌ ذَرَاتِهِ قُرْآن وَاي مَا لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَتَيْنِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ وَمَن ظَلَمَ مِمَّنْ يُدْرِ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ قُرْآن وَاي وَاللَّهُ يَغْزِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَغْزُنَا مِنْ دُونِ إِلَٰهٍ يَظُنُّونَ بِشَيْءٍ أَوْ قُرْآن وَاي مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِدُونِ شَجَرَةٍ قُرْآن وَاي دَ تُلاَ تُنْزَلُ سَرِيعًا أَوْ دَارِنْگی احاديث د جناب رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حدیث کے رازی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کون تو خلفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومانا یو يو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسیہ و لارم فقالا یا غلام مات رسول اللہ علیہ وسلم او بچڑیا احفظ اللہ احفظاکا دلد حقوق لحاظوکا اللہ باستا حفاظتو احفظ الله تجهد وتجاهد تجاهد دلل حقوق اللي اعز ذاتا واذا سالتا فسل الله کلاچ سوال کینو سوالو کدلانا واذا استعنت فاستعن بالله کلاچ ملت غوارینو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاما بیا نبی علیہ السلام و اذان تی پوها کا انل لو استمات کدا ټول امت جمع شي ا علي ينفعوك بشين چه فائدره سي تا ته پيوشي زرا لم ينفعوك نو چر فائدنه شر الا بشين قد كتبه كتبه الله لك اغه فائدره سي حکم الله درته لکه مخلوق تا دا فائدنه شر رسوله وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَىٰ عَنْ يَذُرُّوكَ قَدَىٰ طول مخلوق جمعشی پا دی بانهی چه دوی تا تا ضرر سای احنا <تصفيق> <تصفيق> لم يَذُرُّوكَ إِلَّا بِشَئِنَ قَدَىٰ کَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ ضرر نشه رسول تا تیس مگر آلا چا اللہ دربان لکل، لکلیو رفعت الاقلام وَجَفَّةِ الصَوف رفعت الاقلام قلم دا بل عزت کوم لیک کړي اغلي کو چفې لیک خدام شوې دي اج کوم لیک شوې اغه سیاي وږه شوې ده چې کیږي نه وي کیک جللا کومکرر مدد غوړ نشان غوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دلا نو غوړ علی شیخ عبد القادر رحمت الله علی اغه فرمای چا باندې چیستای امداد چا باندې چیستای اتماچو ناوردی استعانه ابو ګری استعانه شو شیخ عبد جلانی جیلانی رحمت الله علی الفت الربانی کے شیخ عبد القادر جیلانی ویا کنستعین مدد بده چن غواڑی یواز د الله نه دهنه ورچی مرشینو وایو استعانت دیریږي فوجوی الک ویا کنستعین خاص او قرآن کریم کی رب العزت سورت حود لیکو قرآن سورت حود اتشتماعیت سورت حود سورت حود دا اتا اتا اتا ام سورت حود اتا اتا انو خالفاکو ملا مان حاکو مانو این اورید الا الاسلام مستادتو خود رسول اسلام فرمای ا سارع اسلام فرمای وما اريد ان اخالفكم الا ما حاكم انه زغور اساس مخالفت می مطلب نه این اورید الا الاسلام مستادتو زویر د نکم مگر د اسلام تو پوری ذبی استعیناکم وما توفیقی الا بالله نستد التوفيق لما الا بالله نستد التوفيق لما الا بالله تفوق ورگئی الله وما توفیقی الا بالله علی توکلت و الی نیب و الی نیب دایو درشم آیتو پلے سورت رہا تیس نمبر آیا تا علی توقلتو ویلی اونیب اللہ ما زان اس ما زان پا اللہ اس پارا لے قل لا الہ الا ہو ویاللہ جرب زمان لا الہ الا ہو علی توقلتو ویلی مطاب دی اللہ با نمیزدان ہوا رکڑے دے تواکلتو ویلے مطاب دی اللہ تو کمزرو جو علی تواکلتو دارنگی سورت زمر دریشتما سفارہ سورت زمر اچھتیسن پر آیا تو زمر ارتا اللہ ذکر کئی ات درشم اولا انسان توم من خلق السماعات والارضة لا يقولون اللہ قول اللہ فراہ تم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بزرینو کئی رادہ اکڑ پو ما بانی اللہ سے دے تکریفو حل هنہ کا شفات درہی اے دیدی لرے کون کے لئے تکریف دا قل اللہ راضا وکړو په ما باندې زړه رحمت حل ہونا منسکات رحمت قل حسب الله وا کافی دی مال الله حسب الله قل حسب الله وا کافی دی مال الله حسب الله حسب الله حسب علی يتوکل المتوکلون بدی الله باندې توکل جوړ کی توکل کونکي علیه <اليه> یتوکلی <يتوكلي> المتوکلون دائنگی سورت مزمیل لیکو کولی سورت مزمیل نام آیاته رب المشریق والمغرب لا الہ إلا, الا هو رب المشریق والمغرب رب دید والمغرب لا الہ الا هو فتا خضو وکیلا نونی سیح واللال فَتْتَخِذُوا وَكِيلًا نُوْلِسَ يُوَ اللَّهَ لَرَ الزِمْوَارُ يُوَ اللَّهَ اَخْبَرَ الزِمْوَارُ حَسْبِيَ اللَّهَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّنُونُ حَسْبِيَ اللَّهَ کَافِرِ مَا لَرَ يُوَ اللَّهَ دارنگی عزیز الفتاوہ ذکر کئی عزیز الفتاوہ کو دا اراد لری من قالا ان ارواح المشایخ حاضرون یعلمون یقفر بزاجیت کر گئی صدر شاہ دعاقی دبی چار واحد مشایخ حاضری گی آغیب پوئی گی نو دیلے کافر یقفرون نو دیلے کافر دیلے کافر دیلے کافر دیلے <coughs> دارنگی معالی متنزیر ذکر کئی یو قالو الاسطعانتو نعو تعبو دینو استعانت چدا یو عبادت در بلیزد دی والعبادتو اطاعا او عبادت چدی توعاد دا معت تظلل والخضو وسمل عبد, عبد عبدانو بندت زکر بندو وی لی ذلتی يقال طريق معبد متزللون نو کو غیر الله نو پالوی نه دا کفر دی دری مدارج العالم ذکر کئ من عقب العقائد طلب الحوائج من الموطا نا عقیدہ قبیع عقیدہ په دنیا کې دارا چسې خپل حاجت دمونو نغوارې أغبى القعائد نكرا كبي عاقد الا طلب الحوايج من الموتى والاستعانة بهم داغين مدد غفتلو فاين الميت الا يم يكن بنفس ينف ولا ذرا مرجيري وواصلنا يريد بارد زانو دفيدي وذنقصان وهو احوج الناس الى الى او ډېر دې محتاج دي خلقونه جندوتا لپاره دعا اغه محتاج دي چې جندي ورته دعا غواړي ول استغفار او چې جندي ورته بخنه غواړي واسبقه جندي خیراتونکي علان اج شریعه په طریقې پیغمبر او په طریقې شریعت نو موږ یې مدد غواړوای مدد یواز د الله نه و ایا کن استعین ده مخیر کرده ده مومن او ده کافر مزگی فرق سرده د مشرق بس معمولی وانی خبر ایا که نعبودو منگو خاص استامنگ بندگی که که که اما مشرقو ده لهم کم او ده بلهم کم ده هم که خبر ده هم چه ده کارا ده خطر ناک شده ده هم پایده کافر کی مشرق سر لکه نی تب واجه چرده بیلا که ده اخکرانی دی لکی ری ندغسی شیر ری خدا وی چه دا اللہ بندگی ام کم بابا کنو منق تم ورکم دیت مشرک وی اللہ تم را مدد وی راو را سگا اولوی ازوان را مدد چون وی دیت مشرک وی اللہم را مدد کم فلانے بابا را مدد کم و اپا مسکنو وی لے ایا کن عبدو و ایا بندگی کوو وإيَّاكَ نَسْتَعِينُ او خاص لته من مدد غوارو دایمه وا سا خدمت شووره سوره فاتحه درې هيسي وا او لهيسا مختص الله پوری اغه ذکر شو بیا دایمه سا اغه یو آیت کریمه إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ <laughs> چاغه مشترک قومز دو باندو دلای کی دا دوی می خدمات وا دې جنا صراط المستقیم نا درې صدا دې جنا المستقیم آیت و مشکلات کې د قران ذبا دې دینه ہدایت مانای ساده دانګې د ہدایت اصول زده سراط مستقیم نا